Jó estét kívánok! A Clubredió mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Mielőtt belevágunk mai irodalmi műsorunkba, egy olyan vendéggel, akire nem, nem számítanának, engedjék meg, hogy idén indult új rovatunk egyébe. Egy felfedezésre érdemes irodalmi művet ajánljak a figyelmükbe, ez pedig egy személyes kedvencem elnyúló késő kamasz koromból. A Rulett király című regény Kellér Andor tollából, de általában is Kellér Andor egész életműve, azt gondolom nagyon érdekes és megérdemli az újrolvasást, vagy a felfedezést is. Dezsőt talán még jobban ismerjük a függönyfogásból és a kabarék révén kell, lére Andorra maga korábban egy nagyon ismert elismert író, újságíró volt, aki 1903-ban született és 1963-ban halt meg, és főművel nyilvánvalóan az író a Toronyban című Szomori Dezső regény lesz, vagy Portré, ami egy egészen különleges szellemidézés, de más olyan könyvei is nagyon jók, amik szintén életrajzi regénynek mondhatók, például a Zöldjebb zöldasztal, ami Szemere Miklósról szól a Bal én most egy kicsit szeretnék önöknek beszélni, ez pedig a Rulett király, ami egy Gáli Lajos nevű szerencsaló Egykori történetének a regényes életrajza, a nyolc újságban jelent meg folytatásokban 1936-ban egy olyan könyv, tehát, aminél az írójának hétről hétre kellett adagolni az információkat, Cliffhangers használni ha, tudta volna, micsoda, és folyamatosan kibontani a cselekményt. Néhány kontextust, ha megengednek adok ehhez a könyvhöz, az egyik nyilván maga a történet. Egy elszegényedett magyar Gentri, aki kimegy Monte carlo és az utolsó félérjeiből egy isteni sugalatra, miután azt hallja egy rendezvú során, hogy majd 17-én találkozzon egy férfi és egy nő, berohant a kaszinóba mindent felrak a 17-esre, ez bejön neki kétszer egymás után, és aztán nagyon gazdagá válik, majd utána elszegényedik, megint gazdag lesz. Itt van a műfaj, a riportregény, azok az eszközök, amikkel ezt a világot ábrázolja, a szerző, azok a színek, és itt van azt hiszem az az izgalmasság is, hogy a szerző egész életben mi a magyarra asszimilálódó polgárság eszményének, a József Rótot mondjuk, vagy Stefan Zweiget ennek az osztrák Habsburg kultusznak tudjuk be, úgy azt gondolom, a Kelly Randó regények mindahhoz az úri Magyarországhoz próbálnak asszimilálódni, akár annak ágabogával, rossz részével is, amely olyan távolinak tűnik most uh, ismerve mai világunkat. És itt van egy negyedik olvasat a regény mítikus olvasat a Midász király története, hiszen nem árulok el, azt hiszem, nagy titkot, hogy el sem volt egy vidám történet, már, mint Gáli Lajosé, magának a regénynek a mottója régi barátom, a Brejerádámmal közös szlogenunk már 25-30 éve nyerni lehet, veszteni muszáj, visszanyerni lehetetlen. Ennek érvényében, a Gáli Lajosnak, amikor a szerencsében van a Rulette akkor a pekje lesz különböző más bútoroknál, amelyek inkább azért magánlakásokban találhatók meg, és Kelly Randornak ezeket a könyveit mindenképpen ajánlom. Még a bal négyes hogy emelném ki, külön ami a Király Színház egykor intendersának, Bőti Lászlónak az életregénye, és akit még érdekel a téma, az megnézheti a színházi feldolgozást. Kazimir Kájról rendezésében a csodálatos Rátonyi Róbert alakította, aki egyébként egy másik könyvet is szentelt Bőti Lászlónak. Ennyi a mai ajánlunk és akkor következzék a Klubrádió zenési radio a belső közdésnek a mai különlegesen izgalmas adása. A Klub zenés irodalmi műsora a belső közlés mikrofonjánál, tehát Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban már megszokták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót látunk vendégül, aki felolvassa friss szövegeit, és elhozza magával azokat a zenéket is, melyek élete vagy pálya szempontjából meghatározóak. Arra azonban ritkábban kerül sor, hogy egy politikusból költővével szerzőt látunk vendégül, de minden életút különbözik, toszta után szabadon, úgyhogy nem is kertelek. Tovább Ungár Pétert köszöntöm a stúdióba, akinek holnap mutatják be. A verses kötetét az ismétlődő eltévedés, méghozzá túri a költő és szerkesztő fog beszélgetni vele, és a kötet szerkesztővel a PC órával. Szervusz Péter köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, jó estét kívánok. és Tegeződni fogunk, nem azért, mert régóta ismernék egymást megben 33 perce, hanem azért, mert ilyen irodalmi berkekben, ha megengedhető, ez talán így így szokás. Távolabról indítani de legalábbis helyből, te szakon végezted el az egyetemet, ezért is voltam kécs, hogy milyen terek jelennek meg a könyved, és az első vers, a Metropolis, amit fel is fogsz majd olvasni. Rögtön így indul, két fiatal ült a Madács téren, egy másik vers a berlini Ferberliner Berliner Platz címet visel, és ott is játszódik. Miért fontosak neked a terek költőként? Mit látsz, milyen lehetőséget látsz a terek megírhatóságában? Hát szerintem... Körlek, hogy ezek mindig metaforái is valami mentalitásnak, nem csak egy városnak. Igen, mert szerintem a terek különbözőségében narálja nagyon sok mindenki azt, hogy hogy látja a világot. Tehát nagyon sok emlék kötődik terekhez egy ember életében, vagy nagyon sok gondolat megfigyelés kötődik az adott térhez, hogy hogy ez nekem nem egy olyan régi felfenézésem, egy városon belül hogy változnak meg a terek például. Uh -huh. Ez egy nagyon érdekes dolog. már ugyanazok a terek, amikor máshonnan nézünk így rá van, Így van. Tehát Most csak mondok egy nagyon banális példát, amit az 33 perc 16-ti beszélgetésünkben érintettük, hogy ugye Budára átkerül a buli negyedesedik Buda, Madács térettől megvált teljesen megváltozik a madács tér jellege, átmennek a hipster kávéházak, az ilyen divatosan öltözködő emberek már máshol ülnek, és szerintem ebben van, van gondolkodni való, hogy ezek a terek, hogy jelenek meg egy városban, vagy egy ember életében. Én ter... Pont azt hittem, hogy az utóbbit mondod, hogy a te életedben is, hogy most mennyire máshogy tekintesz mondjuk egy olyan térre, amit 15 éve tök mást jelentett, vagy nem jelentett neked semmit. Hát ez termi, erre próbálok részben utalni, uh -huh. igen, hogy minden embernek az életében nagyon fontos, vannak meghatározó terek, és szerintem nagyon meghatározóak a terek az embernek a gondolataiban is. Tehát én nem csak azért, mert ilyen szakot nem mindig is azt gondoltam, hogy nagyon nem mindegy, hogy hol gondolja az ember, amit gondol. Uh -huh. A hely nagyon meghatároz igen, minden itt a tudatot is meghatározza. És a belinévesnek egy nagyon fontos motivuma a hazatérés, amelyeként másút is előjön. És egy versetnek az az, hogy a lakás síratú, úgyhogy a banális kérdés, de őszintén de, hogy neked eddig hány otthonod volt az életedben, akár számszakilag is, de mondjuk így minőségileg is, vagy mi az, amit otthonnak tudsz tekinteni. Ez részben azért is van, mert életemben én kimentem külföldre négy évet, és utána visszatértem. Skóciába? Skóciába, meg Spanyolországba egy időre. Ö, részben pedig hát volt költözés is nemrég az életemben, meg költözök néha, de nem többször szerintem, mint egy ember szokott, tehát ez önmagában nem annyira érdekes. A lakásírató versetén másba inkább, inkább a mindennapi rutin és az ilyen berőgződésekről való gondolkodásba raknám mint maga a hely. Igen, ott inkább máshova kerül ez Igen. a hangsúly, de ennek kapcsán jutott az eszembe. És az magának a kötetnek a címe is meglehetősen ravasz, az az ismétlődő eltévedés, mert egyszerre időbeli és térbeli mozzanatot akar. Nem tudom, a cím az mikorra lett meg egyébként, hogy ez legyen a könyvnek hát a a folyamat címe. legvégén is... Uh, Péceri... nyomdában adás előtt, öt vagy. Nagyjából Pé Spéceri órának volt a szellemi gondolata az egyik versnek az egyik sorából van, és azért is vannak bálnák a könyvnek a borítóján, mert ez kapcsolódik a bálnákhoz, akik eltévednek az internetkábelek által a kiadott sugárzás miatt az óceánban, ami szerintem egy Rendkívül érdekes dolog. És lassan egy bána antológiát lehetne szerkeszteni. No, nem val neológusoknak, mert azt egy egyébként meglehetősen művet miniszter félreértette, de az élő Janától Turt Krisztináig a bána nagyon komoly Igen, a motivuma után, a kortárs de, költészetnek, és, és dala is. De nem csak Magyarországon, utána, uh, utána googlistam, uh -huh. és ez egy nemzetközi költészetben a bálna, mint, uh, mint uh, motivum, mint metafora, az egy rendkívül gyakori dolog. És még ismernek se kell szólítani, hogy a mobili. De, de nem, de, uh, világos, akár akár csak verseket, Hű, tehát ez a bána, ez benne van a levegőben. Így port. van, valamiért. Szerintem azért nem annyira furcsa, hogy a legnagyobb állat, tehát a legnagyobb élőlény a földön, hogyha most ezt biológia kétféleképp lehet nézni, mindegy, a legnagyobb élőlény a földön az azért megindítse az embert, vagy attól vannak gondolatai. Főleg, hogy ennyire kiszolgáltatott, mert általában mindig a passzivitása lesz a legerősebb, ahogy partra vetődik, vagy egyébként. Most a térnél maradva a kötetetben nincsenek ciklusok, ciklusok, tagoló elemek, egy egyben nyitott nagy szerkezet lett a könyv. Eleve így indultatok, vagy ennek mi az oka? Mert ez egy egészen más agórát jelent, mint hogyha fiók szerűen ciklikus lenne. Szerintem folyamat van benne, tehát kilátszad Van, évek évek Vannak csak van, nem egy... hierarhikus vagy másfajta alakzat. Azért, talán. mert azt gondolom, hogy ez mind egy korszakomnak a termése, azóta más típusú verseket írtam, amióta ez a kötet lezárult, és, és ennek a folyamatnak ez mind, mind részei. A nagyon vallásos versek benne, meg az ilyen kicsit közéletibbek politikáról gondolkodó versek. Is. a pont fordítva lenne, tehát inkább gondolok a közélettel, és ez a vallásosság a végére Így kap hangsúlyt. Az, a leg ettől indul a legszemélyesebbik szerintem. E, és ez a szöveg szintjén is van egyfajta decentralizáltság a yardside-ban. E, csak mondatvégi pont, pontok vannak kirakva, ez pont a kötet elején lévő vers, viszont a zsidóság témája intenzíven a végén jön össze, ez egy nagyon fontos hazatérés narratíva is talán, vagy ez lehet, hogy túlértelmezés? Nem, nem, nem, hát ez természetesen nagyon fontos benne a zsidóság, meg az istenhit kérdése, meg hát mostanában foglalkozom néha nem elég milyen, de mindig próbálok foglalkozni a szövetségi szövegekkel, és azok szerintem az emberi gondolkodásnak egy olyan nagyon fontos tere, hogy, hogy arról érdemes mindig újra meg újra valamilyen dolgot létrehozni. A nem eléggé mély önkritikus megjegyzés az mire vonatkozik, hogy nem elég időt szentelsz rá, vagy nem tudsz elég gondolkodni rajta? Hát, tanulni kell, hogy hogy kell foglalkozni a órával. Ezt. És közbe lehet dohányozni is, ugye? Közben lehet, nem dohányzok, de értettem, is. tudom, ismerem a, ismerem a ezzel kapcsolatos viccet, de, de igen, csak ezt akarom mondani, hogy lehet ezzel sokkal mélyebben meg. Említett, hogy ez már egy lezárt kötet, amit most már a olvasók is holnaptól kézbe vehetnek, hogy mikor a legkorábbi versem a kötetbe bekerült. Mikor hát volt olyan vers, amit 16 évesen kezdtem el. Uh -huh. Az melyik volt egyébként? Az a Fonta-Ferberliner Platz. Tényleg? Igen, Hoppá, igen, igen. Ez egy igen. Hosszú, hosszú megérkezés történe. egy ho hosszú, így van, hosszú van. az azt 10, 16 évesen írtam meg először. És utána elraktad, és aztán visszatértél hozzá? Igen, bár mondjuk most már nem összehasonlítható valójában a két szöveg. Uh -huh. Archiválód egyébként a változataidat? Nem, de a nem használtaknak a, egy gyakorlat költő... Javaslatára van egy disznó sajt nevű dokumentum, ahol a nem használt ilyen frázisokat meg ö, szövegdarabokat rakom. Az Ószövetségtől viszonylag hamar jutottunk <gül> el, ez <ezzet>. tréfli <gül> A tréfli dolgok van. Igen, megkérnék, hogy olvast fel az első versedet, a már említett Metropolis-t, utána pedig meghallgatjuk az első zenét is, amit mai vendégünk Ungár Péter hozott a belső közlésbe. metropolis itt fiatal ült a olyan értelmiségi fizimiskájúak, és arról beszéltek, mikor zárult le a posztmodernitás korszaka, és arra jutottak, hogy igaza lehetett annak a podcastnak, amit hallgattak, és tényleg, akkor szeptember 11-én, amikor a gépek belerepültek az épületekbe New Yorkban, akkor derült ki, hogy nem lett vége 1990-ben a történelemnek, hanem igenis van vas és vér, és visszatér a modernitás barbársága, az irónia és a reprezentáció helyett. Hiába lehetett korábban segeden hallani a bombázásokat, hiába éltünk végig a közel és távoli szomszédságban háborúkat, láttuk az összetákolt államszövetségek szétrobbanásának törmelékébe fulladni egy teljes generációt, Vukovárban és Groznyban. elfogadtuk, amit a győztesek állítottak, mint világigasságot, és a metropolis ideje lett a mi időnk. Odaadták nekünk a szavainkat, hogy éljünk velük, és ez a szabadság. Odaadták nekünk a vitáinkat, hogy foglaljunk állást, és ez a demokrácia. Odaadták nekünk a problémáikat, hogy keressünk rá megoldást, és ez a politika. Megkaptuk készen, előregyártva, kipróbálva. A versolvasó pontosan tudja, hogy melyik év szeptember 11-éről írtam a vers elején és melyik épületek omlottak le, mert azt tudjuk, amit a Metropolis tud, saját tudása pedig annak van, akinek anyahajója. Most ég a koszmar, Ez a lesz, te hoztad rám. pedig van kétem, de ég ég rá, hogy kár. ez nem az az élet. mi kétem, meg van, zene bátyja, csak én figyelem a pornépet Mert nem látom sok olyan vagánt aki kesőbb ugyanúgy lett, Csak egy pár zenebláz meg egy szemét, amit ott hagyok este azon bléznek De rockstar akarok lenni, ne is olyan a szám, hogyha nem szól szépet Berugom az ajtót, jön velem az asa, a megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok törőjétek le a fotót És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már -e ez a gyerek Kérdezik, mikor jön meg az eszed? De lehet, hogy sohasem fog megjönni Hoppaj, daszti, ott ez köp ki, jó volt veled, itt jókat löpni Pászpanasz óta az éveket ide de megválok kintiteket Csak felveszem a vintage -emet. nézik, hogy itt van a kinti gyerek Kapogány, után kajak, inni szeret, de ez így van, rendjén ez így hiteles nem volt mindig minden meg, nem egyszer hetekig éheztem Free meg telepi élet, nem volt még arany az érem nem volt még falat az életben, amiért nem plógoztam meg Volt az van, amit takartam, te fasz kilókat kellett mozgassak meg Hítóka van itt és nem etika, kötelező a vérgenetika Józan józanész van és nem a matematika, mert más a a tematika Más ugye látom az életképet, free kész, vegyetek még egy szépet Szabadságot meg szépen emléket Induló Mámor című darászt választotta első zeneként a majadásba Ungár Péter. Aki ezúttal, akit azóta a költőként látunk vendégül a stúdióban, hiszen megjelent az első kötet, melyet holnap fog bemutatni. Turitime a költő, és Pétszeri Dor a szerkesztő a közönségnek A könyv a prékiadó gondozásában lát napvilágot. Ez a, a költő volt, a lát napvilágot a gondozás. És az előtt felolvasott versetben van három nagyon fontos definíció, a szabadság, a demokrácia és a politika fogalmái. Nem tudom, tudod kívülről a saját versedet egyébként? nem. nem. nem. Odaadt, odaadták nekünk a szavaikat, hogy éljünk velük, és ez a szabadság, odaadták nekünk a vitáikat, hogy foglaljunk állást, és ez a demokrácia, odaadták nekünk a problémáikat, hogy keressünk rájuk megoldást, és ez a politika. Mivel ezzel a versenyinduló kötet, ez egy kicsit nekem úgy is olvasható, hogy immunizálod az előítéletes olvashatókat, mintha rögtön barnáda. Ki így tehát hogy a politikát rögtön a legelső versben valamilyen módon definiálod, eszedbe jutott ez a szempont, hogy rögtön az első sarkon belebotlunk a politikába. Igen, eszembe jutott ez, mert tudom, hogy a legtöbben így ismernek, de valójában ez nem egy olyan szempontból politikai vers, hogy nem a aktuál politikára... Nem egyáltalán, az... nem, nem, hanem az általános absztrakt hát, szinten. absztrakt szinten arról szól, és ehhez hoztam egy nagyon rövid másik verset, egy kínai verset, amit szeretnék majd felolvasni ennek válaszként, ez tényleg nagyon rövid lesz. Ami Amit tegnap előtt, amikor készültem erre az adásra, akkor láttam, és gyorsan lefordítottam magamnak egy kortárs tájvani költő, és csak azért, mert szerintem nagyon keveset beszélünk arról, hogy milyen hatása van annak, hogy, hogy, hogy 1990 -an óta Paksz-Amerikában létezünk, kulturálisan is. Uh -huh. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos kérdés. úgyhogy én alapvetően, megkérdezi valaki kulcsárszabó tanárurat, aki volt egy megírni az ajánlót a kötetemhez, akkor a fő kritikája az, hogy én nem ismerem a kontinentális lirai hagyományt kellően, hanem csak az angol szászokat ismerem. De vélemény. távolról hasonlít az Ginsbergre és Bukovskira. Igen, Már ez egy nagyon nagy, nagy a bók. A pályam, hogy távolról mindenki hasonlít Ginsbergre és Bukovskira. Igen, de, de azért szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy beszéljünk erről. Tehát, tehát ott ültem, ez egy megtörtént eset. Ez a... Uh -huh. ez a amikor erről beszélgettek, és ez a két magyar ember, aki erről beszélt, ennek nem volt, és visszatérünk a beszélgetés elejére, nem volt fogalma arról, hogy hol ül. Uh -huh, hogy a Madácstér az. Hogy a Madácstéren ül. Tehát, hogy a Madácstérről nem olyan messze bombáztak a 90-es uh -huh. évekbe, a mi kortársaink, tehát akik velem meg mondjuk a nővéremmel egyidősek, azok, ha ismer az ember a horvát, vagy szerb, vagy szlovén fiatalok, el tudják mondani, hogy volt egy effektív háború. Akár ott, vajdasági magyarokat is. Akár vajdasági magyarokat, de más példák is voltak, és, és mégis Mégis nem merül föl ez a szempont, és nem azért nem merül föl a szempont, mert hogyha ezt így elmondanám neki, akkor nem érteni, hanem mert nem merülnek föl olyan dolgok, amik nem merülnek föl azoknak, akiknek a szövegeit hallgatjuk. És szerintem ez egy nagyon-nagyon alul beszélt probléma most. Mint ha nem is lennénk egy kortársai egymásnak meg hiába élünk ugyanabba az időbe, időzónába, de mégis teljesen más. És az hogy, az, hogy a ö, minden kulturális utalásunk a a metropoliszhoz kapcsolódik, és semmi sem a perifériában, a közeli perifériához. Uh -huh. Ez megnehezíti azt, hogy legyen egy olyan kultúránk, ami reflektál arra, amit, amiben valóban élünk, mert nem arról beszélünk, amiben mi élünk, hanem arról beszélünk, amiben másban él, mások élnek. Szerintem ez egy, ez egy, ez egy probléma. Um, amúgy a Pogány induló, ami szerintem csalatos lírai szövegei vannak, ezért azt, amit egyszerűen, mint szöveg, nagyon-nagyon-nagyon uh -huh. jó. Um, Azért szól nagyon sok emberhez Magyarországon, mert ő, mert ő az ittről, meg a mostról, tehát nagyon-nagyon is arról beszél, ahol meg amint vagyunk. Igen, de ez a hasonlítás az, ami mind ilyen szerkezetbe beköszön, hogy valamihez képest akarjuk hasonlítani magunkat, és te, mintha hasonlatot is keveset használnám, most ezen elgondolkodtam a szöveget poétikus szintjén talán. De felolvasod Én, ezt a igen. kínai Tajvani, Tajvani, kínai költőt? Hong-hong, vagy Hong, -hong vagy hung, hung ezt nem, nem pontosan tudom, a világ, ez a címe. A világ nem kint van, hanem itt, ezekben a filmelőzetesekben, amelyekben a nap minden órájában háború, terror, szerelem és nevetés, hősök és démonok, hírességek és gyermekek repülnek vagy lebegnek az ősmuton vagy a távoli jövőn át. Szellemjárásként haladnak el szemünk előtt, rövidlátóak és nehézkesek az alvástól, itt van a világ, a véget nem érő sablonos előzetes spe spektákulumában, itt még jegyet sem szükséges venni, állhatsz és nézheted őket órákon át és mindegyikben, mind Mindenki angolul beszél köszönjük szépen, és akkor ezt fordít, le is fordítottad? Igen, valószínűleg nem egy pontos fordítás, mert kínaiból, angolból, így, angolból, de ez csak azért... De akad... Bordnak is tetszene, azt hiszem ez a vers. De az nagyon tetszett benne, hogy, hogy kicsit hasonló tematikát a uh -huh. világ másik oldaláról, hogy végre ne újra a metropolisból hasonlítsam ősz, hanem a periféria másik részéből megfogalmaz egy nagyon hasonló frusztrációt. Uh -huh. Nekem mondjuk a metropolisból még a friclánk is eszembe jutott, de ez lehet, az én problémám. E, talán nem, titok, most már nem lesz az, hogy először te Sönkárolynében publikáltál verseket, még egy ilyen mini életrajzot is konstruáltál sönkáron. 1991-ben született szombathelyen, egy olyan városban, ami egy egykori választókerületnek számodra fontos része volt, de utána egyáltalán, hogy hogy született meg Sönkáró és miért hallgatott el, vagy mi van Sönkárolya? Sönkáró azért született meg, mert nem akartam, hogy amikor a verset olvassák, akkor azt a politikához község, uh -huh. és az alatt el az emberek, hogy hogy fogadják be. Öm, aztán, amikor elmondták, hogy milyen szabadon lehet bánni, a Crédónak az egyik szerkesztője mondta, hogy a krédóban volt egy olyan ember, aki a szerzői nevének még írt egy saját nekrológot is, amikor abba hagyta, tehát ezt elég vidámnak találtam, és ezért azt gondoltam, hogy ezt szabadon lehet használni, és ezért használtam ezt a szerzői nevet, aztán pedig egy ö, másik politikus kötőjel költő, aki nem Magyarországon, hanem Erdélyben szerzett nagy -német. Ő vele émeleztem e egy kicsit, és ő győzött megrészben arról, hogy használjam a saját nevem. Hát, hogy az neve még el fog hangozani egy későbbi kérdésemben, hogy mindkét mozonnat érthető az alter ego és a saját név is. És akkor most hangozhat is ezzel, mert hogy azt ismerjük, hogy költőkből lesznek politikusok, és akkor egy rövid névsor, de bővíthető, szőcs Géza a kukoreli Endre csenge idénes, ezek közül Markobél és Kukorelli, Endre nagy szerencsékrem még köztünk van. De most a fordítottja történik azzal a különbséggel, hogy ennek a felemlegetése igencsak méltánytalan és partalan szerintem, mert attól hogy valaki politikus, miért ne írhatna verseket, a kettőt nem Kérdezhetetlenül kellene összerakni. De ez az a kötetnek, ez neked okozott-e például dilemmát? Mert azért ebből valamennyi önéletrajziság kirajzolódik, ami akar-vakarattal most hozzákapcsolódik a politikusi imingedhez is. Természetesen, de ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Tehát lesz az embereknek egy része, aki azt fogja gondolni, hogy nagyon rossz véleménnyel van Schmidt Máriáról, ezért gyűrölni fogja ezeket a verseket. Őket nem tudom meggyőzni, hogyha ők így érzik, akkor ez nekik szívük joga, ez nem az én dolgom. És a kötetet édesapád emlékének Igen. ajánlottad most a képviseleti ideának a szóvicce jutott az eszembe, hogy ez is egyfajta képviseletteli, lír, amit te csinálsz, de ugyanakkor nem akarsz ezek a hamis gyökeivel eljátszani, tehát nem egy pseudo-életrajzot raksz be a verses kötetben, hanem a saját életed bizonyos szilánkjai rajzolódnak ide, inkább ilyen közvetetten áttételesen, tehát néha tűnnek föl mondjuk életrajzi motivumok, de nem is, is titkolod ezeket, de nem is ez kerül a fő fókuszba, nem tudom, mi kerül a fő fókuszba, de nem ez Szerintem vagy én nekem... Más te, egy kicsit az olvashatod. Szerintem, meg hogy mi... a fő beszél... fókusz, ez ugyanaz, mint hogy a Madács térről mi mennyire van messzire. Meg, meg hogy mi a líra szerepe, szerintem arról érdemesebben beszélni. Vagy hogy miért van a líra. és én nekem az a véleményem, hogy az nem csak érzelemközlés. Érzelemközlés is, én is közlök nagyon számomra mély fontos érzelmeket, de nem csak érzelemközlés. Az ugyanúgy a gondolatok ö, átadásának egy terepe is. És... Ö, és hát volt egy ember, akivel beszélgettem, aki ezen a mondaton nagyon megsértődött, de szerintem a lírának a legtöbbször van témája. Tehát valamiről szól a vers. Uh -huh. Egy általában megfogható valamiről. És... Um én, én, így, én így próbálok legalábbis verset írni. A lira logika, de nem tudomány, de ennek a veszélye viszont a publicisztikusság, vagy az a fajta fejnehézség, hogy hirtelen megszűnnek a trópusok, és az egész átvált valami esszisztikus dologban, nem ennek? Megvan a rizikója. Szerintem a metropoliszciá egyébként jó versetben is, hogy egy kicsit a végére <coughs> igen, igen. fogalmivá válik a Azt, dolog. Én ezt értem, és ez, ez egy... Öhm, Azért itt tudnék mondani olyan példákat a kortársak közül, akik ennek sokkal durvábban publicisztikai jellegű dolgokat írtak, de persze, ugyanakkor szerintem nem, nem magában az a baj, ha valami publicisztikai jellegű, mert ott, hát, tudom verses publicisztika még lehet jó publicisztika. Igen. Tehát nem minden versnek kell az valóságot megérintenie. Szerintem nem, fe, nem, nem ez a léra egyedüli ambíciója. Nem, de nála szerintem ez tényleg egy nagy kockázat volt, hogyha viszont ebbe a publicisztikus zsák utcában mész, akkor pont bemutatkozásként azzal meglehetősen Igen. megnehezíteni de hát, a magad de hát helyzetét. A, tulajdonképpen két-három olyan verson, amiben a politika fölmerül, nem úgy, mint hogy mindegyik foglalkozik szerintem azzal, hogy milyen a közéletben lenni, vagy ez egy nagyon erős motivuma. De hogy úgy a politika, hogy a politikáról szól, de, de azok sem, mondom, szólnak a pártpolitikáról. Egyértelmű, nem is akartam erre utalni véletlenül se. Na de hallgassuk meg akkor a következő verset, utána pedig Carol King-nek kell majd a belső közlés mai adásában. Proféták nélküli idő, Adam Vasik átirat. Az összes profétá csendesedett, pedig nem a csendesség ideje volt. A férfiak beszédeket mondtak gyűléseken, egymásnak tapsolva, a nők konferenciákon kiabaltak szexualitásról és politikáról egymás lehurrogva. A kulcsok, amiket kerestünk végig zsebekben és folyókokban voltak, az ajtók, melyeken kopogtunk irodákba és nem otthonokra nyíltak, a beszélgetések, amiket kezdeményeztünk nem voltak valóságos kalandozások, repülések az üdvözülés szigeteire csak improvizált, behelyettesíthető, túlexponált, régítósárga utazások, amelyek egy kis időre enyhítették a létezés terhét. A nappal esti tolvaiként érkezett egy fiatal párhoz, lakótelepi épület 9. emeletére, egyszerre ugrottak fel hirtelen, hogy elnémítsák a telefont. Az álmos nő a köntöseér nyúlt, a férfi a fürdőben borotválkozott, nyitott ajtó mellett, ami lehetővé tette a házastársi párbeszédet, de csak amíg mindennapi dolgokról beszéltek, volt minden tiszta, miközben képmásuk, mesztelem, mint az édenben, egy rakéta oldalába karcolva száguldanak az ismeretlenbe, a naprendszert elhagyták, válasz nem várnak a következő 600 évben és később sem. Ungár Péter a belső közlés mai adásának a vendége, aki költőként most debüt, debütál első kötetével, és az előbb hallott zenét is ő választotta a műsorba, Carol King Very You Lead I Will Follow című dalát. A zenékről majd a műsor végén fogunk beszélni, a mikrofonnál pedig továbbis a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. A most hallott vers alcíme, hogy Adam Vazsik átírat, vagy Vazsik, nem tudom, Vazsik. Ki volt Adam Vazsik, és miért fontos ő neked? Egy lengyel költő volt, akinek aki egy nagyon erőteljes és bizonyos szempontból felmentetetlen kommunista volt, aki később ezt megbánta próbálta korrigálni, de nem ez a része uh -huh. érdekes. Amúgy uh, annyiban köze van a Magyar 56-hoz, hogy a vers felnőtteknek szívesét uh, korábban uh, 55 azt 51-ben írta meg, de 55-ben publikálják, utána lefordítják magyarra, és ennek része volt abból, hogy ahogy Lengyelországból átjött 56, uh -huh. úgy részben ez a, is, ez, vagy... ez a vers is átjött, ami egy csodálatos vers, és szerintem Adam Vazsik egy nagyon-nagyon jó költő. A kapudrog Adam Vazsikhoz nekem, Simborszka volt, természetesen, uh -huh. és volt egy lengyel barátom, aki kapcsán a szeretett nyelvem részben az volt, hogy belástam magam a lengyel kultúrába, hogy szemben ez a kapcsolat már egy jó dolog, hogy megtörtént, és, és így ismerkedtem meg a Vazsikkal is. Meg Júlia Hartwiggal, meg sok más. És eredetibe költött. is tudod uh, olvasni nem, ezeket? Nem, nem, nem, nem, nem. Ugye magyarul én azt láttam, hogy Csordás Gábor és Gömöri György fordította a versét, és van egy uh, Lengyel, a Lengyel Avangárd furcsa történetet című kötete, amit pedig Pályi András fordított magyarra. Ez egy nagyon érdekes könyv. Uh, és mit jelent az, hogy átírat. Van egyébként egy Júri Arabov átköltés is a kötetben, tehát mi az átköltés és mi az átírás? Az átiratban ne Nem ilyen az ne, csak nekem, a még. igen. mi a különbség, az átirat azért közelebb van a fordítás. Tehát a Csordás Gábor fordításból uh -huh. dolgoztam és ahhoz közelebb van, uh -huh. mint az Arabov. Mert az Arabovot oroszul olvastam, nem tudok nagyon-nagyon jól oroszul, de azt oroszul olvastam és ö, ott nem volt így átmenet. Itt akarok átkanyarodni ez az utánzáshoz, vagy másoláshoz, meg az eredeti kérdéséhez, hogy te mit gondolsz a saját hangról, egyáltalán a költői azonosságról, annak meglétéről fontosságáról, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy költőnek új lenyomata, vagy olyan beazonosíthatósága. Ez most így az kötet megjelenés után egy nappal lehet, hogy egy kicsit fura kérdés lesz, de talán pont azért aktuális. Hát szerintem jó, hogyha mindenkinek a saját világlátása tükröződik abban, ahogy ír, és néha szerintem azok a jó dolgok, amikor nagyon ellentétes személyiségek, ellentétes mód a lírának nagyon meg tud fogni. Per Christiannak a 42 című kötete, nekem nekem minden szempontból, ahogy ő ír, meg az ő személyisége is nagyon idegen, de uh -huh. gyönyörűnek találtam ennek ellenére, és szerintem a lírának az univerzalizmus ebben látszik, hogyha még ilyen művészeti ízléseken átívelve is, is meg tud fogni, és hát ez a fajta, például, hogy a Vazsikír, ez a nagyon szikár, ismétlő ilyen módja a költészetnek, ez hozzám nagyon közel áll ízlésileg. És ezek az amerikaiak, akiket Kulcsás Szabó Ernő az előbb említett Fülön emleget a Ginzberg, meg a ö, hirtelen akartam mondani a Bukowski, ezek neked tényleg fontos olvasmányok? Nagyon, vagyok? hát én, a, én az, hogy a verseket nagyon komolyan vettem életembe, az, az azért volt részben, mert 16 évesen, a 2000-es években itt még a fiatalabbaknak jelzném, hogy akkor még szétverték a Pride-ot, tehát arról az időszakról beszélek, amikor én ezt először magamban éreztem, akkor... A jörök Örök visszatérés akkor, gondolata, igen. Igen, akkor a Üvöltés című vers, ami azóta rájöttem, hogy sem, valóban nem szól a buziságról, tehát nem arról szól az a vers, hanem más uh -huh. csodálatos vers, másról szól, az nekem nagyon, nagyon megérintett. Az, és a Unokat felolvasta nekem a, hogy elérek a nap, sütötte, sávig, az nagyon fontos volt, és a Bukovszkinak pedig, bár ön, volt egyszer egy Irodalmár fiú, aki leszolta ezt, mert ez rossz ízlésre val, hogy valaki szereti a Bukovszkit, én nagyon szeretem. Ezek Talán... mind ilyen, vagy meg felszabadító szerzők, vagy olyan szövegek, amiket az ember olvas, a felszabadul, de pont ezért békjóként is hathatnak mondjuk egy íróra, költőre, aki éppen akkor bimbodzik a tollával, és kezd írni, hogy nálad volt ilyen hatásiszony, amikor valaki inkább leblokkolt téged, ahelyett, hogy felszabadított volna? Öm... Nagyon-nagyon eredetinek találtam a Bukovszkit, és akkor most visszatérünk a Tóra tanuláshoz, amíg egyszer csak azt nem mondtam Gyuri Rabbinak, hogy olvasom a, a predikátorok könyvét, azt hiszem a Prédikátorok, remélem nem félreidézem, megvan mindennek az ideje, megvan a gyásznak, megvan az örömnek, van ez a mindennek, ez a... Uh -huh. Ami tulajdonképpen egy gondolatritmusos vers. Igen. És akkor így fölfeleztem magamban, hogy a Bukovszki így nem talált föl semmit, hanem gondolom ő is, mint ö, zsidó olvasta ezt a, ezt a kultúrpörténetileg elég fontos szöveget, és ez hát az emberre nagy hatással van. És, ö, én értem, hogy a vers nem olyan, mint egy tudományos szöveg, ahol nekem le kell hivatkoznom, hogy egy szípsziront kitől, de hogy azért az, hogy, a, hogy, hogy szerepelnek benne, például a következő versnek, a vers a szuburbanizációról, annak az meg az N. Sexton tehát uh -huh. az a sextonon keresztül jött hozzám, de, de szerintem nem jelenti azt, hogy mindegyiket mindig le kell hivatkozni. Egyébként a kötetednek a világán belül nagyon érdekes, hogy a szexualitás meg az étkezés például hogy kapcsolódik össze, szerintem több versben is. Nem tudom ezt például mennyire volt tudatos a része. Persze, hát, uh, szerintem a kettő ezt nagyon a hasonlít, mert a Jelen is már megénekelt egy pár filmjében. Nagyon sokan megénekelt. Hát az, mind a kettő az impulzus kontrollról, meg az impulzusról szól. Um, a szexualitás szerintem. Majd próbá próbáltam úgy írni a szexualitásról, hogy az a heteroszexuális olvasók számára is befogadható legyen, abból azt hogy átélhető legyen. Szerintem sikerült meg egyébként a szexualitás tapasztalata univerzális, akkor is, hogyha adott esetben partikularitásai vannak. A kötött formák soha nem izgattak téged, nem mintha a van, most ezt vonatkozóan, vagy egy standardot? Hát nem, hát volt, volt ö, olyan ember, akit. Imádok, szeretek, aki azzal kezdte, hogy először írjak egy mesterszonettet. Uh -huh. Én ültem becsülettel, tehát nekem van a gépemen egy. 10-15 Mesterszonet, és azt szeretném kérni, hogy ha hirtelen halnék meg, hogy azok, akik hozzáférnek a gépemhez, azok töröljék le. Tehát ez, a, ez a kérésem, igen. Tehát ő van, amit az embernek nem megy, az nem kell erőltetni, szerintem. De te magad nem törlöd ki a gépedből azért ha most most Lehet, mész. hogy most, ha hazamegyek, akkor ez lesz, hogy kitörlöm a Mesterszonetet. De teket maradj én. életben sokáig, mindennek után, de mert azért ez a kafka dolog, tudod, hogyha akarta volna, ő is volna azt Az, hogy a bródot bízta meg ezzel, A szerintem tényleg azt jelentette, hogy nem akarta meg én magam ö, így országvilág előtt bevallom, hogy ezeket a mesterszoneteket letörlöm a gépről. Jó, hogy érhető lesz, és erre még visszatérünk. De akkor most hallgassuk meg a Vers a Suburbanizációról című Ungár Péter verset. Vers a Suburbanizációról. A viszony vége általában sok csend, kevés halál. A közös idő műhelyben csiszolják finom szemcsére, takaróinkat, amelyeket egymásra rakunk a kanapén, ha a másik részegen alszik el, de nem. Írni erről nem kell, Vezérmotívuma a halál, az út a reggelizőből a tébojdáig tart. Kanapéjágy, üvegbe zárt éjszakák, a kertesházak lakói életre kelnek, nem értik meg a számos gyönyörű dolgot, de ez marad. Ez az összes gyönyörű dolog és alvat vér, a kerítés mögött látnia, hogy mások élnek, ez megtorlatanul nem maradhat. В этих городах мы могли бы стать Выше домов Выходи, идем, дышать огнем Все вокруг горит Эти города могут нам отдать Все, что возьмем Выбери наряд, пробы все подряд, бьется внутри белым птенцом, сила твоя в нем, все готово, все готово, прыгай не боясь, сила твоя в том, что не могут. Что не могут за тебя сказать. Угу, uh О, -uh -uh, oh, не бывает, нету силы больше, чем твоя. Угу, uh О, -uh -uh, oh, не бывает, не, не бывает. Вены провода. Не дают нам спать Слишком давно Выходи, идем Светло как днем Все вокруг горит В этих городах Мы могли бы стать Выше домов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 Что не могут за тебя сказать. У не бывает, нету силы больше, чем твоя. Я тебя не знаю Тихо стою с краю Ты в похожей куртке Я ты, дурак куртку снял Выбери меня Выбери меня. Uh, uh, uh, oh, Szírodkintól szólt a Vüse Domov, a zenét Ungár Péter költő választotta a akinak akinek az első verses kötetem most jelenik meg a prékiadó gondozásába, és ezzel már az irodalmi életbe lép át vagy be. Átlépés, belépés, hogyan tekintesz erre a mozzanatra egyébként, hogy költövé Avanzsártál, és innentől kezdve neked is lesz irodalmi munkásságot, hogy néha jantal, Józsefet idézem, egy más kontextusból. Más kontextusból? Ö, hát azért szerintem nem hiszem, hogy lesz sok olyan időszak életem, amikor csak a versírással fogok foglalkozni, de most már azért úgy tervezem, hogy a következő időszakban mindig fogok ezzel is foglalkozni. És például fordítás is benne lesz, vagy csak éppen egy adás előtt? Próbálkozom ezzel is, uh -huh. az egy másik típusú szakma. Igen, meg nagyon más profiját mutatja pont valakinek a írás meg a fordítás. Azt hiszem, mert még rátérünk az enyékre. hat hozzak egy olyan finom kis témát, hogy mi a történelem, mert hogy a kötetetben ez többször is megjelenik. Párat idéznék, honnan lehet tudni, mi a történelem, és mi a felesleges történés. Ez a történelemért, nem időkben van. A cum laude három szakaszának pedig ez az állata. Az első így lesz a történésből történelem, a második így lett történeti a történelem, a harmadik pedig így lett tudomány a történelem. De idézed a részben és elemző műsorokban már agyonkoptatott fukoljam a tézist is a történelem végéről az első versben, hogy te milyen konstrukcióknak látod a történelmet és ezeknek a logikai szerkezeteknek, amikre egyébként nagy affinitásod van, ez most már kiderülhetett az adásunkból is, mi a jelentősége a történés és a történelem között, és nem ilyen heidegeri gyors csak de mégiscsak két, két van. módon válaszolnék erre, az egyik, <köhö> hogy újra visszatérve a Bibliához, hogy az, hogy a idő teleológikus, vagy az időciklikusan ismétlődik, ez a legfontosabb kérdés szerintem, hogy hogy fogjuk fel az időt. És mind a kettő igaz egyszerre, és ennek a medszetében van valahol az igazság, ami tudom, hogy egy rendkívül megosz, megúszós válasz, de valójában ez, ez van. De hol van a mecceten belül mégiscsak? Igen, ez, és ez, ez az a kérdés szerintem, ami egy, egy fontos kérdés, és rávezet egy ennél sokkal mezitlábasabb dologra, amivel szintén foglalkoztam ebben a kötetben, meg foglalkozok most is. Nemrég elolvastam egy Philip Roth tanulmányt, ami arról szólt, hogy a tömeg média akkor még a tévére ért, tehát uh -huh. hogy fogja megváltoztatni a politikát mindenben igazalát. És amiket leírt, mint politikai történések 63-ban, azt hiszem, amik akkor a leg, Amerikában mindenkit foglalkoztattak, úgyhogy én szerintem van valamennyi tudásom arra, hogy a évek mi történtek Amerikában. Egyik esetet sem ismertem. Semmi, ami ezen a héten benne volt a médiában, vagy az előző héten, 50 év múlva nem lesz jelentős. És ez szerintem nagyon fontos. Nagyon fontos ebbe belegondolni. Annyi információt kap mindig mindenki mindenről, és annyira minden azonnal történik, és mindenre azonnal reagálnia kell, és ezeknek a dologoknak, a döbbenetesen nagy többsége a semmibe fog hullani. Ez csak, ez csak egy uh -huh. uszadékfa. Ez mind uszadékfa. De hát már a száz évvel ezelőtti dolgokon is így vagyunk. Nem, most én a keldél miatt megnéztem az arkánumot, tehát csodákat talál az ember ilyen nappal. De hogy a nyolcszorai újságban mit írtak 36-ban, hát. Senki sem nem érdekel már. Nem. A, a hír maga, hogy a legfontosabb. És, és a ennek a tudása, hogy Mi az, ami fontos, és mi az, ami nem, ez, ez, ez az egyik, ami uh -huh. foglalkoztatott. Meg a másik, hogy attól még, mert valami nem fontos, attól még, amúgy valakiknek foglalkozniuk kell vele. Mert a mindennapi élete az emberek összességének nagyon sok nem fontos dologból van. Most a kétféle idő kapcsán eszembe a kereszténység, hogy a kereszténység akármint politikai probléma, keresztényköltészet, az téged érdekel, vagy, ezt, vagy te inkább az ószövetségéled? Én olvasom a jézus verseket, nem nekem kell megírnom. De attól még olvasni szeretem őket. olvasni nagyon szeretem őket, igen. Na most akkor térjünk át a zenékre, hogy milyen dalokat hozol az, hoztál az adásunkba. Van egy magyar, egy amerikai, meg egy orosz is, ez nem, nem egy vicc lesz, meg nem egy béke csúcs, bár lehet, hogy onnagyon megjelenik, hogyha a Pugányi dolog is részt veven egy ilyen dolgon. Az első dal az a Mám Mor volt, pogányindulótól, miért ez volt az egyik első Szerintem a magyar kortárs verset író emberek mindegyike, a politikai összes gondolaton átívelve azt mondja, hogy a legnagyobb probléma az, hogy nagyon kevesen olvasnak kortárs verseket. Szerintem a pogányinduló szövegei kortárs versek, uh -huh. amiket nagyon sokan fogyasztanak. Üm, tudom, hogy a vers eredete már az zenéhez van köze, vagy hogy a kettő nem egy elválasztható dolog ebből a szempontból, de szerintem nagyon fontos lenne valamilyen módon ö, nem megérteni azt, hogy igenis most is van mindenkinek akarata, meg, meg érzelmi igénye a lírára, csak egyszerűen nem fér hozzá, mert a líra egy nagyon elit, nagyon bezárkózó, nagyon önmagával foglalkozó módon fogalmaz meg így működik, és ezért, ezért nincs hozzáférésünk ahhoz, hogy az emberek, nagyon sok ember miért hallgatja meg a pogányindulónak ezeket szerintem csodálatos szövegeit. Nem a zene miatt hallgatja, nem a szöveg miatt neked ez az hát, állítás. Hát a pogányindulóban a szöveg nagyon nagy hangsúly Igen. kap. Mi a helyzet Carol king -el. Itt a hangtechnikus kolléga mondta, hogy ez a szívek szállodájának a, a zenéje, amit egy számomra fontos emberrel néztem a kötet, írásának a jelentős időszakában. De hát nekem számomra döbbenetes volt, hogy a Szívek szállonák az induló zenének, ez a két sora, ami a címben is van, Igen. ez a Rút egy idézet. Megint visszatérünk akkor és a És Visszatérünk a KIH-hoz, és ezért szerintem a Rút könyve az eleve nagyon fontos, meg szép, meg az identitás kereséshez közel van meg az identitás keresésről szól, és nagyon tetszett, hogy ez a kettő így összeért. E, Mert a harmadik zánéről is kérdezlek, hadd jegyezzem meg, hogy most már a hatodik, hetedik olyan utalás amikor valamilyen emberhez fűződő viszonyodat említed meg, most itt a Gilmore Girls kapcsán előtte, a lengyel költéznél, meg máshogy is, hogy ezek neked ilyen nagyon érzelmi töltetű dolgok, és valahogy, mintha lenne hajlamod ezeknek a kijelenti, megemlítésére és hogy így ajándékokat adsz visszamenőleg magadnak, majd egykor életembereidnek, ez, ez nekem szimpatikus érzelmesség egyébként, csak... Hát az embernek, alapvetően emberekhez vannak érzelmi viszonyai jobb esetben. Vagy az az optimális, igen. <gül> Valóban az. Több olyan is van a kötetben, az a tippem, ami egy-egy embernek sokkal többet fog jelenteni, ha eljut hozzájuk. Lehet, Már csinális. eljuthatod hozzájuk, vagy például mennyire mutatod a versedet mielőtt... Az a... Mostanában kevésbé. Régebben inkább küldted el ezeket, mondjuk? Igen, mostanában kevésbé. És hány olyan vers van, ami mondjuk azért nem került be ebbe a kötetbe, mert azt érezted, hogy a személyességnek abba a dimenziójában van, amivel így nem akarsz Kettő. Kettő. Köszönöm szépen. Akkor viszont a harmadik darról is beszéljünk. Szírotkén, Vise Domov című számáról, erről beszéljünk egy kicsit rosszabb, mert nekem ez ellentétben a Pugányi indulóban, meg a Kerolkinga -e teljesen ismeretlen volt, de most önkritikát gyakorol. Szerintem ő az egyik legjobb ilyen orosz alternatív zene, kicsit ilyen melankolikusabb hangulatú. Az oroszok szokták mondani, egy melankolikus buli egy személyre. Mm. És nagyon tetszett, és gondoltam, hogy hát, ha Magyarországon valaki ettől megismeri. De te Viszockit meg ezeket is szereted egyébként? Visszockit... Mm, mm, nagyon de, nagyot hűnbögtél. Nem hűnbögtél 48 perc alatt. Igen, mert a Viszocki egy nagyon neurologikus pont. Én értem, Valamire hogy, rátapintottam? hogy a Viszocki Fontos volt egy adott generációnak egy adott pillanatban. De szerintem a Viszocki 50-60 év múlva már nem lesz referencia. Mint a Fili Prócz akkor, gyakorlatilag. Kon igen, én szerintem megyünk Odesszába, értem ez egy nagy életérzés volt akkor, meg valami olyat kifejezett, amit csak neki engedték vesző lehetett kifejezni, ez egy uh -huh. érdekes kérdés, de, de nem hiszem, hogy ő egy nagyon releváns ember lesz. Nagyon nagy szerencs, hogy nem Oroszországban van ez a műsor, mert akkor nem látnék ki az utcára ezzel a véleménnyel, de... Igen, meg a harmadik emeleten vagyunk elheve, szóval ott <gül> a jobb, jobb lenne vigyázni, a Marina Vladiról nem is beszéltünk. Nekem volt egy ilyen kóbortippem, hogy hozol valami klasszikus zenét is, de nem szoktál klasszikus zenét hallgatni, vagy az... Nem annyira az én stílusom, nem. Pedig ott is vannak érzelmek, meg hagyomány, meg egyebek. Meg... Igen. Jó. E, nagyon szépen köszönöm ezzel. El is érkeztünk a mai, mai adásunknak a végéhez. A műsorunk vendége Ungár Péter volt, aki ezúttal költéként mutatkozott, be, és ha jóra kömössz a egyre gyakrabban költőként is fogunk veled találkozni. Ez a terv. A többit majd megtudjuk. Köszönöm, hogy itt voltál. Fölolvasod a megjelenés most megjelenő köteted néhány versét, és ezeket az izgalmas zenéket is megmutattad nekünk. Minden jót kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. A jövő héten a Hiperkarma frontemberével, Bércesi Robert dalszerzővel és zenésszel fogunk beszélgetni, akivel együttese dalszövegeit beszéljük át. Én most megköszönöm a figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnök Csorbalászló nevében is. További szép estét kívánok! A műsorvezetőt Szegő János hallották. Belső közlés. Dal és szöveg. Első kézből. A szerkesztő Pályi márk. Belső közlés.